Hej och välkomna till det sjuttionde avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Denna gång är något stökigare men desto trevligare miljö än vanligt. Nämligen på bussen, på vägen från Göteborg, på vägen från Gajs på väg hem från 2-0 på väg från en av de bästa jävla VSK-matcher vi har sett på länge. Det tänkte vi prata om. Jag, Fredrik. Jag, Joakim. Andreas. Emil. Ja, underbart. Eh, var, var ska vi börja någonstans? Ja, vi börjar väl på matchen såklart. Ja. Eh, det måste vi nästan göra. Eh, och jag tycker att det är en riktigt bra VSK-match. Eh, jag, jag vet inte om jag har sett VSK så här bra nästan någonsin. Alltså... Gais är inte dåliga. Gais är bra. Men vi är ännu bättre. Uh, och vi slår dem. Uh, tycker jag. Uh, helt rätt, uh, ja, men rättvist. Ja men matchen var väl helt fantastisk. Uh, man vågade inte riktigt tro på att vi skulle kunna vinna en match på gamla Ullevi. Så här på förhand. Men den här säsongen är speciell. Och det här VSK-laget är speciella. Så att... Uh, Samtidigt som man är chockad så är man också inte så förvånad över att vi åker ner till Göteborg och är det bättre laget mot ett erkänt starkt lag den här säsongen. Alltså jag, jag tror att man um, måste, om, om man ska göra någon sån här försök till att vara utifrån blickande och lite så här neutral så, så att det som utspelar sig i första halvlek tror jag nog för alla så här möjliga neutrala åskådare är en riktigt bra Superrätta alllek liksom. Mycket intensitet, vi byter rätt mycket chanser Med varandra eh, Guys, vi sa ju efter att ha Vunnit ganska stabilt Mot, mot utsikten Att det var liksom det bästa motståndet vi har haft I år, men eh, tycker nog man får säga att det här var ju fan Ett, ett pinhål upp, eftersom Guys ändå försöker Ha ett eget spel På ett helt annat vis Det är också, man får väl säga att det är rätt svårt Att se matchen från bortasektionen på Gamla Ullevi. Ja, det är väl en av fan Sveriges sämsta jävla bortaläktare har vi får det bokfört. Ändå. Jag är inte så imponerad av gaisen då. Jag, jag, alltså, jag vet att de, vi möter dem och de ligger trea i serien, men eh, jag måste säga att jag är lite besviken. Mas, tror du? Tror du inte eller det... så är det bara för att vi är så jävla bra. Ja, men jag, jag tror så här, är inte det här ändå som man säger, en, en match med två halvlekar för att jag håller med om att vi i andra halvlek helt äter upp dem. Men i första då går vi därifrån med 1-0 ledning efter ett sent mål. Och det känns väl som att det här är en halvlek som likadant har stått 1-0 till dem egentligen. Ja, men det ja, ja, ja jo, visst. De har ju sina chanser. De, de har haft en ganska bra period när de har en del avslut. Men... Sagt, alltså jag tycker ändå att alltså vi är bättre över, lag, över hela första halvlek så tycker jag ändå vi är det bättre laget. Jag, jag tycker faktiskt att med reservation för att man kanske inte har sett perfekt så, så är väl första halvlek lite slarvig från båda lagen. Jag, ty jag tycker att båda lagen försöker sätta ganska hög press men eh, misstagen kommer därefter så att det är inte jätte, jättemycket ordnat spel. Men mer en kanter där ute som, som är jävligt jämn. Alltså jag tycker att första halvlek där men, vi byter liksom lite momentum. Ett tag har vi lite mer momentum. Ett tag har Geis lite mer momentum. Och, eh, halvleken står och väger mer eller mindre. Eh, och, och vi, alltså det målet vi gör det kommer ju så otroligt psykologiskt lägligt. Eh, och I år verkar det vara vi som gör de här psykologiska målen. Ja, båda målen klart. idag känns ju verkligen så att de kommer ja. helt rätt för oss Ja men visst, så är det ju Det är egentligen bara några minuter mellan målen men det är en halvtidspaus emellan också, men annars så ja, det är klart de kommer otroligt bra och lägligt och sen i andra halvveckan, alltså jag tycker vi, vi spelar bara av ja, matchen ja. Med ja men det där tycker jag känns som vi pratar om det efter Sundsvall senast att det inte är första gången vi går i, jag känner att vi går in, in för en andra halvveck och tror att motstånd. jag tror att motståndarna verkligen ska liksom sätta press på oss. Och sen spelar vi av den och gör det riktigt bra. Alltså att vi, Guys har väl inte en målchans i andra halvveck. de det? De skapar ju lite halvlägen, men det är så 100% jag skulle säga. Men det är ju en otrolig... Jag, jag tycker nog att vi får vara lite mer euforiska och klar språket språkiga så här. Jag tycker det är en sjukt bra insats. Nu ska man inte liksom låta spelarna betygsätta sig själva, men jag såg ju att eh, Simon Johan som vår lagkapten nu Simon Johan, alltså, han eh, twittrade ju eh, nu här eh, efter matchen att eh, han ser det här som eh, den bästa insatsen ett vsk skolag som man har spelat i man har gjort sedan 2012 när han börjar. Det är ju ändå något jävla Kvitto på att det är den känslan som en tongivande spelare på plan har. Jag tror man får ta med sig det. Det säger lite om hur de upplevde motståndet och uh, vilken nivå vi själva levererar på. Jag tror alltså, andra halvlek så här som vi är lite inne på: Då är det inget snack, då är vi väldigt bra. Vi är totalt dominanta och vi är liksom, det är nästan så här ett vuxet lag mot ett juniorlag. Men, ja. men, men om man ska liksom försöka analysera det lite mer så är första halvlek ändå tajt. Och vi är ju inte på något sätt överlägsna där. Nej, det är vi inte. Nej. Men jag menar, det är ändå så att vi spelar på bortaplan och det är mot ett lag som jag menar, inför den här ligger på tredje plats. Eh, ja. Nej, men jag, jag tycker det är otroligt jävla. Ja, ja det är 5+. Och det är en arena vi aldrig har vunnit på Tror jag heller faktiskt ehm, Och på gräs som vi har haft problem med Stundtals Eller, eller allt som oftast Här ja. är hybrid till och med men, ja. Det är samma sju. Nej men vi gör ju bara en riktigt riktigt bra match eh, Igen eh, skulle jag vilja säga Det är samma mot eh, Utsikten och det är samma mot eh, Giftsundsfall, men liksom. nu efter uppehållet Vi verkar verkligen ha satt formen ordentligt eh. Fem raka nu va? Ja det, det tror jag <laughs> alltså. Kaffe, kaka, femte raka ja, Jag vet inte vad man ska säga Nej, Men Då är det också så här att Vi saknar Jaimberg till exempel Som jag tycker var en av vår säsongens Kanske bästa spelare Framförallt för att han skapade så mycket oreda Han hade lite problem med beslutsfattande Och kanske avslut Men han var rusket bra i många matcher Och Absolut. nu har vi fått in Patrik Åslund Som som också gör det jävligt bra. Det är synd att han inte får göra mål på någon av sina chanser idag för han hade ju både ett friläge och ja, en... Därefter fem minuter eller någonting. Det, ja, det, ah, det borde han nästan gjort bättre. Sen var det väl han som hade en super supersoloräd som såg ut och liksom upp mm. eh, fyra gubbar på läktaren innan han passade, passade blir... iväg chansen. Ja. Uh, och där ser man ju inte liksom, från vår kort sida om det var rätt eller inte. Men uh, ja, det är väldigt synd att han inte får uh, göra mål idag för jag tyckte han var bra igen. Ja, jättebra. Jag vet inte. Återigen, alla. vi, vi brukar ju så mycket oss med att vi inte är liksom, taktikpodden. Eh, Och det kan vi ju fortsätta vara stolta över. Men man kan ju, man kan ju ändå säga att eh, det, fan, det blir extra svårt att säga något eh, subst, substantiellt, heter det väl. Om, om det som skedde på planen tack man har någon så jävla dålig sikt. Ja. Men, men jag tyckte det såg ut som att... Eh, Äh, Åslund idag äh, låg betydligt äh, längre ner i banan än, än hur vi brukar formera vårt anfall att han äh, full betydligt tidigare i första och stängde till alltså jag tycker att han, han är alltid väldigt löftark och äh, gör ett otroligt bra jobb i vår första press men det såg ut som att direktiven var lite annorlunda det var liksom inte tre man på rad som vi har sett jag vet inte om ni reflekterar över det Uh, nej det ska jag inte påstå att jag gjorde Men det, det stämmer säkert uh, jag tror Karl Karlsson uh, Försöker väl att uh, anpassa liksom, Spelsystemet lite grann Efter det motstånd vi möter Ja, uh, uh, Men det verkar ju fungera Alldeles utmärkt i alla fall i år ja, Jag skulle bara Nu, nu kommer jag in på Spelarprestationer ändå uh, alltså Minna mina två uh, Bästa spelare idag Utan tvekan Alex Douglas Och Simon Gevert Fan vilka jävla matcher de gör Framförallt Douglas tycker jag Alltså Douglas, han är ju otrolig. Alltså Douglas Det ser ut som han han spelar <gåll> Alltså som man kommer från En topprankad liga i Europa Och spelar mot amatörer Lite Han gör motvindel. ju precis vad han vill alltså, det ser inte riktigt ut som att han... <gåll> Nej men alltså det var ju några gånger Han bara gick in och stängde bort Någon som hade tre ja, meter försprång Han så här fintas ur Några lägen Alltså han, han ser Jag tyckte han såg helt hela överlägsen ut man, där ser man lite så självförtroende kan ja, är <laughs> de här ja, spelarna ja, tror det jag så det att det är... Stor skillnad på han i år och förra året ja, Alltså den metamorfosen ska ju Rubin och Kalle och gänget ha ja, Tillsammans med Alex självklart ska ju ha en stor eloge för, för det, är ju, ja, det är ju sjukt mm. En annan sak som jag tycker är intressant idag är ju bänken på de spelare vi sett Jag trodde du skulle se Mattias bänker för ja. sjukt om han hade ja, varit vad gör på, han klart. nu för ytterback som ytterbacken ja. <laughs> Nej, men alltså, bänken och spelarna vi plockar in. Det är Thia, Bate, Thia Bate, eh, det är Filip, eh, Pedro, Momme. Alltså bänken ser riktigt fin ut eh, med superetta mot, men det tror jag kan leda långt. Även Aras som ja. är lite min favorit här i podden ja. som vi ofta gillar att prata om. <laughs> Akta så att Jensen inte skäller på så att vi ägnar för många sekunder. Nej men jag vet fan, nu hamnar vi snabbt på bänken när vi skulle gå med och spela prestationen här. Och, det kan vi göra men, men det var, jag tycker det var jävligt många som levererade av högsta klass. Jag tycker att äh, Jabir igen visar att han är på väg helt klart åt rätt håll. tycker jag precis som mot utsikten så är han mycket mer rörlig och mer involverad. Dra på sig bevakning, eh, länkar upp eh, i liksom uppbyggnadsspelet på, på ett sätt som vi inte såg i början av. Han så gör så. det jättefint vid första målet också ja, ska man, eh, när ska skarvar fram det här till Oslo. Han är otrolig på de här små skarvarna och... liksom. Eh hitta in bollar på, på djup, eh, djupledsgående ytterforward eller man ska säga. Men jag tycker, jag tycker också att vi behöver stanna lite på Gevert för att han har ju ändå fått lite kritik ibland i podden för att han eh, kanske inte har sån stor kvalitet i sina inspel och så. Mm. Han har ju alltid haft en jävla löpstyrka och en jävla vilja. Men jag tycker att han har lyft sig och han har sett riktigt, riktigt bra ut eh, på senare tid. Och idag tror jag han fick även guysblomorna som den bästa spelaren på, på planen eller i alla fall i VSK-laget. Men jag tycker att han var riktigt bra. Han fick också krönare med det där 1-0-målet. Ja, absolut. Nej, men jag håller med att han har steppat upp sig. Mm. Nej, men ni märker att han lyssnar. För efter kritiken har han varit ju varit... Bra. Jag tycker att ett normalt är fint igen. Det är liksom ett anfall där vi rullar upp dem och äh, äh, även om inlägget liksom styrs så att det kommer fram till Gevert så det, det är bra och det, det är så vi måste sätta inläggen för att det ska bli farligt och det blir farligt liksom när Gevert kommer där på bort och sen trycker han bara in den så är precis äh, som, som man bara ska göra i det läget så att, äh, jag vill verkligen så här lyfta fram hur vi spelar nu för tiden det är ju Åslund som sätter in bollen där va? Bra, ja det tror flakt, jag Bra flakt med fart liksom. Visst det är en liten touch men man ser ju ändå att det är precis på den där ytan han vill ha bollen Ja så. men precis, så liksom det, man ser ju att det är så här, det är så här vi vill spela Vi, vi liksom, vill ju rulla upp dem och det är vad vi gör och jag tycker att det är, det är, det är samma som liksom när vi sätter rätt 0 mot ursitten. Då är det också ett otroligt vackert anfall. Det är liksom inga slumpfål med här, vi alltså, När jag tänker tillbaka på det här målet, då ser jag VSKs mål 1-0 borta mot AFC Eskilstuna. När Ahmed Awad gjorde 1-0. När det var pandemimålet. Ja, jag vet inte vad du menar. Jag tror det blir blivit någon kortslutning med huvud. <laughs> För det är det målet jag ser nu, fast... Fast det är jävligt som gör det <laughs> Okej, okay, uh, jag tycker inte det var riktigt lika det känns som att han bara sköt uh, en bit från. Han, uh, han, han höll väl i lite Men uh, jag vet inte okay. om vi ska prata så mycket om det målet Men Nej. det var ett jävligt fint mål också <laughs> Det visar väl bara att man inte riktigt vet Hur man ska hantera de här situationerna <laughs> Vi är inte vana med det här. Vi måste väl ändå, tycker jag fan, även om saker kommer i fel ordning, bara sticka mellan, inte bara spelarinsatser utan någonting om jävla sats innan vi kan komma tillbaka till såna spelargrejer. Men mm. absolut. det var ju ett, tycker jag, otroligt jävla tryck på våran borta läktare. Jag skulle gissa att det är någonstans mellan 2 och 250 personer på borta läktaren, vilket är fantastiskt bra en, en, måndag. en måndag kväll 19.00 fyra timmars bilresa från Västerås ja det är otroligt faktiskt eh, och jag tycker också att vi verkligen håller igång matchen igenom alltså, med, med på, alltså, riktigt bra tryck inne på arenan Ja, men, med någon liten så dipp i första halvlek men sista kvarten 20 minuter när liksom övriga arenan har tystnat, då, då sjunger vi på bra och det är då det som är härligast också att liksom höra, höra våra egna röst studsa på, på andra kortsidan. Det var jävligt fint. Det har vi väntar på ett tag att få liksom kunna stå där och vara, jävla, vara säkra på att vi vinner och ja, bara, bara sjunga för, för den andra publiken. Mm. Ja, jag tycker det är kul igen att det äh, eldas, ehm, Pyro i Mars ehm, snyggt i sin enkelhet. Verkligen, där vill man väl kanske få bort, det flög väl in något där ehm, och det ska ju såklart inte hända, men som du säger så är det jävligt kul att se Pyro. när vi, alltså vi har börjat poppa jävligt mycket i år och vi har blivit bra i år, jag vet ju vilken min slutsats är. Pyro är lika med poäng. Och varför ändra ett vinnande koncept? Så är det. <laughs> ja, men det var ju också fint tycker jag att uh, ha den här stunden på Borta Läktaren där uh, många av oss som har varit med ett bra jävla tag och uh, en hel del som har varit med ännu längre än vad vi har varit. Uh, och jag har genomlidit ett och annat genom åren och får, får en sån här upplevelse och att vi också fick dela den med så många av de yngre. Det är ju jättestarkt representerat av, av de som är ja, av betydligt lägre ålder en måndag kväll borta. Det är underbart. Ja, det är fan, fantastiskt kul att se. Samtidigt ska man gå och berätta för dem att det kommer inte alltid vara så här. Mm. Det kommer komma en 15-årsperiod där vi liksom får stryk mot Rynninge och, och sånt. Men det är också härligt. Kommer det det? Måste du göra Men det pratade vi om i förra podden. Det var ju därför jag ville prata om att jag började vara på gymmet. För att förklara hur allting hängde ihop. Sen är har väl... du tränat om mer kändes? Eller? Ja, det har jag. Ja. Men inte för Börje. Ja, nej, nej vi, vi ska aldrig tillbaka till Rynne. Nej, men det var ju en grym Det var också härligt att vara här i Göteborg. Det var ju liksom lite olika samlingar på ett par krogar eh, på avenyn. Jag var nere lite tidigare under dagen. Man såg liksom olika typer av eh, västeråsare och vsk röra sig. Liksom, och... Men inga gejsare? De syndes fan inte till. Stod och lite efteråt. Det är som vanligt. Eh, så att jag tycker det är, det är riktigt bra insats från de grönvitta supporterleden. Ja, skulle vi snacka något mer om matchen? Eh, som sagt, andra halvlek där eh, jag Får vi 2 0 tidigt och sen stänger vi ner. Ja, ja vi borde det ha gjort fler. Ja. Fler mål nästa. Vi har ju chanser ja. för att... Ja. Äh, Diaba, Diabate har mm. ju någon chans och även... Äh, jag tror han snor ett läge från Åslund faktiskt. Äh, mm. det, kan man, det är kanske något man blir förbannad på om det slutar slutat oavgjort, men... Nu väljer man ju att se det som att det är skönt att han liksom har det här suget för att, att göra mål. Och mm. Men du, med reservation för allas vårt franska uttal så måste vi fan ägna ett par ord till diabetes eller vad nu heter. Alltså för att, eh, eh, jag vet inte hur långt i den kan spela. spelat. Kvart 20 minuter idag. Något sånt. Eh, men alltså det, det man såg eh, lovar ju otroligt eh, gott. Alltså den typen av speed han hade. Den typen av teknik som skapade liksom, utrymme både för sig själv och medspelarna. Det tycker jag andades klass. Mm. Ja men absolut, man ser att han har varit med på en högre nivå eh, tidigare. Eh, bara av den korta stunden tycker jag också. Fan vad roligt, jag ser att Pedro Ribeiro kommer in i andra halvlek. Det ja, stämmer, jag är såg otroligt. inte det med på plan. Det är otroligt att missa det, men vad kul att han är tillbaks. Ja men precis, och Fille fick ju fler minuter än man brukar få, det blir också glad över. Ja, han hade ju några riktigt så här uh, rensningar där han liksom bara, nu, nu ska den iväg. Och så, mm. ingen jävla på tal om rättningar och så Freddys brytning i första aldrig Alltså det måste man nästan se igen För att det är äh, på, liksom, bort kort sidan Från där vi står Men det känns som ja, Det känns som det är en otrolig brytning och Otroligt riskfylld brytning också Nej han har ju koll på vad han gör Men det är ju tråkigt att det för, för han har ju snackats ner lite i den här podden Och på liksom, sociala medier Det är ju Herman som är stjärnan Och det är Dogla som utvecklas och, tycker, Freddy han har glömt bort Han tycker, är ju överskattat till den här folk. match ändå för att bekräfta bilden att eh, Herman och Douglas är de två bästa i trebackslinjen. Sen visar ju Fredrik att han lyssnar på podden och vill ha med där uppe. Men man har en bit kvar. Nej, det här är... Det är han som är liksom kittet i... <går> Såg ni det bollen studsade över honom? Nej vad Vadå var... då jag över honom Alla hade, alla hade ju en miss där Men då? det var väl bollens fel Om den studsar över honom Det kan ju inte bli Freddys fel Men det är ju han som alltså missbedömde <laughs> totalt Nej, de, är all, de alla tre är otroliga Och även Umit Aras på bänken Han är fan i Fem plus även han <laughs> Men den brytningen den var ju Helt otrolig tycker jag ja. Ja, Nej, men alltså, Så länge vi har det här försvaret Och Anthony mål så kommer vi inte släppa in Många bollar så är det ju. Uh, aha, vad säger vi mer av? Uh, alla var väl bra egentligen. Var inte det inte det då? Jo, no. Simon var ju också jättebra. Ja, Sammanligt. Alltså Anton gör ju inte jättemycket, men han håller nollan igen ja. och är... Ja, Fan, Han är trygg ja, ja. och fin och. Han alltså, är ju som är någon som är är Uh, sen tycker jag vi kan Kan vi inte recensera firandet också Det pågick ju under lång tid Det var härligt De var så jävla sugna på att få fira med oss Tyckte det var fint att Kalle Att lyfta fram resten av tränarstaben Ja, verkligen Det är andra matchen i rad Som Kalle Karlsson Blir hyllad från, från supportarna Och man ser ju verkligen Att det betyder mycket för honom Och han, han trivs ju Alltså det gör väl alla Men han jag vad det här handlar om eftersom man är från stan och har en relation till, till klubben. Ja men det är så jäkla välförtjänt också att, att han hyllas lite extra för att när det har blåst lite kalla vindar så är ju... Ja men de är folk och skrikit liksom på Kalle Karlsson och eh, precis som en tränare ska ha kritik när det går dåligt så tycker jag också att det är bra att man lyfter dem när, när man är världens bästa lag. Ja, jag menar, det, är, det är så jävla enkelt att, att se att den här insatsen som vi gör idag den handlar ju både om liksom vilken, vilken trupp vi har eh, och den handlar såklart om hur spelare har utvecklats de senaste åren och eh, de handlar om taktisk förmåga och det går inte att komma runt. Det här är ju eh, Kalles märke, det här är ju hans truppbygge. Och jag menar också att en sån spelare Som har varit väldigt länge hos oss, Som Simon ju, gör sin bästa säsong Det är ju, handlar ju I någon bemärkelse också om Hur tränarna väljer att använda dem Och vad man har velat få dem Att utveckla Så att ja, Vi ska vara väldigt, väldigt Glada över det här Och man får väl också ge en indirekt låsta Vi har varit inne på några gånger Men till till att styrelsen satt still i båten förra året när vi började se alla knacket och hade de här jobbiga bortkastade matcherna på, på våren. Framförallt. Nej, men visst, du sa, jag tycker att du har helt rätt i det du säger. Och det är otroligt kul att det är Karl Karlsson som säger, som är från stan och får vara med och lyfta VSK. Något annat som jag tänker att vi borde prata om är att vi börjar få lite. Eh, space neråt nu eh, eller, eller vågar vi prata om det? Jag tycker jag. Sju pinnar och tio mål ja. i dag. Nej vad fan, jag tycker vi kan sticka ut hakan eh, Ser bra ut Ja det ser riktigt bra ut faktiskt Ja oförskämt bra ut i tabellen eh, Det är knappt som man vågar säga det eh, Men eh, Ja det, Nej, det är Det kan vara vårt år ja, Det blir en paus pausa nu Vi vill alla hem och fira seger. Kort uh, buss! Kort! Sådär, det här är väl då poddens andra halvlek. Uh, vi åker buss om ni har fattat. Vi har precis haft ett välbehövligt stopp på uh, uppenbarligen legendariska rattugglar. Ni andra verkar uh, ju veta vad det här var för ställe. Har ni varit där förut? Många ja, gånger. Uh, jag var ju mest positivt överraskad av att det gick att få både en uh, falukorvsmacka och uh, stark öl. Ja, det är ett bra ställe helt enkelt Ja, så att det är därför stämningen har stigit här i bussen också Som sig väl dör efter en sån här seger Två öl och lite rosé på sina håll Oj, oj, oj Jag har bara pissar, jag fattar inte Ni måste vara effektiva som fan Ja, herregud en, en öl inne på stället och en i handen och kryddad med lite vatten. Men känner bara... mig besviken ut? Det här är döda kvällen för mig. <laughs> jag hade hellre sanna hemma. Kan, Så du inte, en... <laughs> kan du inte glädjas med andra? Nej. Det är i, vad säger man, i nederlaget man blir stor eller segern. Mm, kan det vara. Ja, segern Ja, jag i Vad var vi någonstans då när vi snackade? Vi var på tabellställningen. Var. Ja, exakt. Ja, det ser ju oh oförskämt bra ut som du sa tidigare i Joakim. Okay. Ja. Det är ju knappt som man vill säga det men liksom eh, jag vet inte nu har vi ju råd eh, göra några plattmatcher. Vi kommer inte göra några plattmatcher. Kan, kan vi inte bara formulera det här som vi alla vet att eh, eh, vi går upp i år. Jag vill inte ta de orden i min mun. Jag vill lite lyfta varningens finger inför nästa match mot jävla för att nu har vi varit jävla bra. Vi har vunnit mot Sundsvall borta, Utsikten, Gajs borta. Jag tror att vi ska vara lite vaksamma för nästa match faktiskt. Alltså om jag ska vara helt ärlig, det här är fan bland det löjligaste jag har. Du ska lyfta ett varningens finger för jävla hemma. Ja, men du, förstå... du vet exakt hur det här kommer sluta nu Vi sitter där med dina nya jävla peroni som är kaxäg. Du kan sluta i gråt på söndag. Ja, jag, alltså, jag, jag kan förstå vad det menar. Vår bästa tider nu. För att det, jag, jag tänker att det är lite så här. Alltså, vi har laddat för eh, toppmatcher. Liksom, man vill göra en bra eh, premiär på eh, höstsäsongen mot Giftshansvall man vill göra en liksom vinna mot utsikten vinna mot Geist det är två riktiga toppmatcher och sen så kanske man så, så faller tillbaka att men nu kan vi det här nu behöver vi ha liksom, ja, som mellanmatch var, var ni gräver långt ner i era ah. sportbägar för att hitta de här kluschena. Ja, Nej man, man kan bara höja ett varningens finger. Jag jo, tänker bara att man ska liksom vara det är delar och vara ja, Det är alla tankar. på läktaren också eller så liksom kvar och förlora. <laughs> <laughs> Det är klart att vi inte ska ta ut någonting i förskott bara nästan. Men, men, men det här... Det lät som det var extra varning just för Jävle. Men... Nej, nej. <laughs> nej bara... Jävle jävlar är ett av de soppigaste vi... lagen vi har mött det, i år. Det är viktigt. Alltså, det är ju klyschor och sådär. det är viktigt att spelarna fortfarande också, ja, egentligen hela klubben, att vi alltså, inte seglar iväg för mycket. Ja, men jag tycker det gäller folk på läktaren också. Liksom. Man måste komma och stötta laget mm. helhjärtat precis som vi gjort hela säsongen. Men om, om jag ska ta på, på pulsen här då. Äh, tycker ni att det finns liksom, sådana Tendenser som gör att man blir, blir orolig Att det här liksom, stiger laget och huvudet Eller att liksom, vi på Läkta börjar ta ut någonting i förskott Nej, men det gör mig ännu mer oro då. Precis, det, det är faktiskt lite så Nej, men det finns väl ingenting som tyder på det Samtidigt såhär, om ja, Vi måste väl ha något att snacka om, eller hur? Jo, det, det, det, det, det är därför vi det gjort vi, vi, vi får väl skapa liksom, problem när det inte finns då. Nu lyfter vi ett litet ja. varningens Stopp. finger för jävle jag tror de har fyra raka utanförlust faktiskt Men vi kan väl fånga upp en annan grej inför den här matchen Hur mycket folk blir det? Ja, det är svårt att säga Men nu verkar Västeråsarna börja komma Så visst 3000 är inte Jag tror nästan vi är uppe och nosa på fyra faktiskt Kanske över och... Röskligt optimistiskt gällande publiken. Aha, men det vore... det är där, där. <laughs> där är du <det> otroligt <laughs> optimistiskt. Nej, men det vore roligt. Det vore ju också väl om det, om det kunde komma så mycket. Ja. Jag, jag sa innan, innan matchen, idag när vi satt och snackade lite att äh, tre och ett halvt skulle vara jättebra. För liksom, det var vissa som sa att vi ska vara minst lika många som mot utsikten. Det tror jag inte det, det blev. För det var någon så här osett vanlig hype som blev kring, kring den matchen. Men, men samtidigt så var vi ju utsikten en sån här grej att vi lyckades ju leverera på alla plan när vi nu hade extra mycket folk. Alltså både spelmässigt, jag tror att den här liksom marginaloskådaren kommer gärna tillbaka och så inramningen var bra arrangemanget runt omkring eh, ja det var vi inne på lite förra avsnittet att det funkade bra med insläppköer och försäljning och sånt där. Så att ja, kanske kan nosa på fyra och i alla fall om klubben liksom fortsätter att vara aktiva och liksom pusha för matchen i alla kanaler. Ja, alltså... Jag har satt och kolla tabellen lite nu. Och spelschemat. Det är ju faktiskt så att utsikten spelar efter oss. Så att vi kan ju bli serieledare. Om en för någon dag. Men... Ähm, jag tror faktiskt också att VLT har ju pumpat ut en hel del artiklar nu om den här matchen har vi har varit att kolla på. De hade väl två reporter på plats och jag tror även det kan faktiskt hjälpa till att boosta lite intresset inför, inför Absolut. Man kan säga man märkte ju senast, det kom ett nytt avsnitt här efter utsikten, matchen av VLTs VSK-podd och... Det märktes så att de, de är rätt taggade på att eh, följa VSK under höstsäsongen. Ja men det är väl klart. Liksom, eh, det är, om det är det man jobbar med och sen så går eh, laget bra så är det klart att man blir eh, liksom mer taggad än en också. Absolut. De var extra glada att de fick åka två på den här matchen så att alltså, någon snackar med i bilen. Så. <laughs> ja det är fint. Det unnar vi Rasmus. Ja Verkligen. faktiskt. Okej okay, Andreas, jag fattar att du vill höja ett varningens finger och eh, vi ska verkligen inte ta ut någonting eh, i förväg. Men om man ska bli lite allvarlig då, vad är liksom nu det... vi är ju på en jävligt bra väg, det är inget snack om det, vi, vi har sett otroligt stabila ut. Det är inte en slump att vi ligger där vi ligger, eh, vi liksom eh, avfärdar det ena topplaget efter det andra. Men vad, vad skulle kunna gå fel? Alltså vad är vi mest sårbara? Vad får inte hända? Vad skulle kunna ställa till det för oss på ett vis som gör att ja, vi blir sårbara? Ja, jag får ingen aning, alltså vi, ja. <laughs> vi ja. ser ju så stabil ut. Vi har ju liksom även, som vi var inne på, vi har bänken nu också. Så... Att ta något 5-0 mot jävla tycker jag är för dåligt. Ja, men jag, tänk, Nej, jag, jag tänker, tänker att... inte bara på jävla matcher, jag tänker liksom för i nu. Överlag är det väl, äh, då känner jag ett längre tapp på någon av nyckelspelarna. Eller ja, att det skulle komma, att någon försvinner under transferfönstret, vilket, inte, vilket inte känns så troligt just nu. Kanske, men... Ja, men jag tycker att en långtidsskada på någon av mittbackarna skulle vara. Äh, intressant. Nej, ah, det, det skulle vi verkligen inte vilja ha för att uh, ja, men, det, då har vi liksom bara om inte allas där egentligen. Visst vi kan dra ner Pedro. Uh, han skulle också kunna spela... Uh, mittback, men jag vet inte. Uh, han har liksom inte den uh, snabbheten som det känns som att alla de andra har. Och det är en långtidsskada på någon av dem skulle verkligen vara uh, ett orosmål, tycker jag. Tyckte nog det lät rätt mycket på Kalle här i veckan som att uh, mittback är prioriterad uh, position och, och värva nu. Ja. Just mot den bakgrunden att uh, uh, det är liksom spelar man med tre, tre mittbackar men vi har ju Umitaras. Eller? Jo, jo, men ja, då, men då det har vi, vi ingen på Ja, men det är klart. Fan, om vi, spelar, vi spelar ju med tre mittbackar och vi har bara fyra i truppen. Så, så, då, någon, då har vi ingen, någon... ingen reserv, liksom. Vi har ju Dan som har gått sönder igen. Då, ja, exakt. Och det var ju det Kalle sa ja, också. Ja, jag vet inte om man ska räkna med honom. Ja, men samtidigt, det känns det som vi, att, vi är superrättade med begränsad ekonomi. Vi kan inte ha sex gubbar liksom, på tre platser. Men vi har ju just nu bara fyra spelbara mittbackare. Det finns väl fotbollsspelare som kan spela mittbackar Alltså du vill bara flytta in en ytterbackar Vadå en ytterbackar? Vi har ju inga ytterbackar Nej <laughs> jag tycker nej, fan, jag... Stand pat okay, nej, men det... vi, vi ska inte ha någon mer Nu spelar vi med det här vi har okay. det, rä det räcker nu <laughs> men, men fråga varje, vad kan gå fel? Ja, nej, men, jag, okay, men jag, jag kan se vad som skulle göra mig jävligt orolig eh, om, om Anton gick sönder Ja Där har du en poäng Eh, för att även om vi nu liksom har ett försvarsspel eh, som över hela planen är bra så tror jag att eh, det hänger rätt mycket ihop med att vi, vi har en målvakt som eh, hela laget eh, litar på jag tror, det, jag tror det skulle krypa sig in liksom, en slags försiktighet som skulle kunna vara kostbar för hur vi uppträder i hela försvarspelet och hela planen om man försvann eh, och dessutom så tycker jag att eh, jag inte minst i de här. Jag tar utsikt matchen, då är det ett par match avgörande räddar. Han gör det, det är nio nollor på 15 matcher. Vilket ju är en helt sjuk statistik egentligen. Mm. Nej, men sen, sen vet vi faktiskt inte heller hur det här laget eh, hanterar lite motgång. så att vi får vi har lite motsuds så får en poäng på tre matcher. Vi vet faktiskt inte hur, hur starka mentalt vi är vi, ändå de har vi inte sett den här säsongen. Nej, beroende på vad man ser på det. För många var ju med förra året. Ja, mm. jag tänkte precis lyfta det också. Och där fick vi ju aldrig någonting med oss, kändes som som på slutet. Men, men vad tycker jag ni att de är starka mentalt eller svaga mentalt om man ska basera det på förra året? Uh, nej, alltså baserat på förra året är det väl... Kän, alltså det känns väl ganska svagt, men jag menar... I år har vi ju å andra sidan... vi ja, det har ju varit jävligt starka liksom. Ja, så, i år, men... baserat på i år skulle jag ju säga att vi är starka. Alltså, jag förstår, alltså, din invändning så, men... Ja. Alltså jag tror är... ju inte det själv, men om man ska liksom, försöka verka framgång. Ja. Men varför behöver vi inte verka? Vi kan ju... Men, däremot så har vi ju, tycker jag, vi har ju... Efter de förlusterna vi har haft i år, som är två stycken, så har vi stöttat tillbaka på en gång. Det är ju ett kvitto på att vi... Mm. Vi, är, vi, vi har en helt annan, liksom, vi har en annan karaktär Och en annan kaliber så. tycker man ser liksom också När vi ska stänga matcher Vi är liksom på ett helt annat sätt i år Det vet vi alla förra året liksom, Hur det ser ut och i år så man står ju där och Det är klart man är orolig och nervös Men inte alls på samma sätt som tidigare Nej men det är lite det jag menar att Kommer det se så ut Även om vi får två matcher Där vi tappar poäng sent liksom PGA slumpen kommer vi fortsatt vara så här stabila då? Eller kommer det smygas in liksom förra årets spöken i huvudet? Och speciellt liksom hur, hur hanterar vi att vara om vi börjar närma oss slutet av serien och vi har allsvenskt plats med fyra marginal. Det är ju en situation som ingen av de här spelarna har varit i. Så att det återstår väl att se. Men alltså jag är svårt att se att vi inte kommer fortsatt. Jag tror vi kommer att blåsa om det här jävla pisslaget utsikten också. Och sen så marscherar vi liksom mot en grönvit himmel ut i Europa. Nej men det, är, det jag tycker verkligen så här, jag tycker det är helt jävla skitsamma om vi kommer ett eller tvåa. Det vill jag föra till protokollet för det var liksom, jag tänkte på det nu när ju utsikten mot eh, j -Södra var väl här i samma omgång och... Och liksom några satt att ah, ja det är bra om J-Södra vinner för att då kan vi gå om, har vi större chans att gå om utsikten. Fan, helt värdelöst. Det är bättre att hänga av i södra alltså, Så att det där tycker jag är en, en konstig grej. Fast man gillar ju att vinna en serie. Fast, fast då mot topplaget, Då vill det väl ha ett kryss och två poäng för topplagen och en tre här. Ja, det tycker det där haltar lite det? Är, för då ser ni på ett lag som, då bankar ni in utsikten som klara då eller? Men jag säger alltså jag skit vad de andra ja. gör så länge vi är på en av de här två direkt. Ja, fast du tyckte ju precis att det var bättre att utsikt då ja. ja. men ja, då var du ändå inne där och nå säger. Ja, men Köping säger... hamnar ju ändå längre efter det. Men nej. Men jag tror en sak. Vad fan, eh... de, <laughs> de har ju inte pengar. Vad fan tror ni att de ska utmana för? Ja, jag utmana de kommer för på. Vad fan är det här? <laughs> Vet du vad jag tror? däremot som har talat emot för det. Även om Ubba du gräver djupt i lådan efter saker som men Du bad talar. mig ju fan att hitta anledningar <laughs> Det gjorde det, ja. Ja, du gjorde det. Men, då, ja, men det var ju för att jag skulle få säga det här Då då, då vill jag berätta eh, Stämningen i truppen Tror jag också talat Det var fördel alltså, Känslan, det är möjligt att man liksom inte har koll Men känslan när man ser dem På träningar eh, När det firas i omklädningsrummet Uh, när de är ute och tackar, det är ju att liksom också så här, truppspelarna känner sig otroligt delaktiga och genuint liksom, glada, engagerade i det här. Och det här är ju liksom lite sådär men när man talar om varför går det bra för vissa lag i mästerskap, jo, liksom, det är ju för att bänkspelarna liksom står bakom det där hela vägen. Jag tror att det finns någonting där. Det. det är ingen som grinar liksom. Uh, jag vill bara flicka in en pinfärsk nyhet, eller ja, nyhet, och nyhet men Kalle Karlsson skrev i sociala medier att den här matchen var det bästa han har upplevt på sina fyra år, så alltså den, den bästa matchen som laget har gjort. Så att... Man får väl kanske slänga in ännu en reservation för sina sin analyser från kortsidan med att det var lite slarvigt i första halvlek. Då, då är det alltså nu Simon Johansson, Kalle Karlsson, Emil, Emil jag Erik Persson, Lausen, äh, Det är du som är diskvalificerad helt enkelt. Du petade podden. Då. <ential> yeah, tycker, Petar du <theology> <säger laughs>, någon behöver säga sanningen att det var lite slarvigt i första <laughs> Men, ja, det ja, börjar bli lite flamsigt här kanske. Ja, vad fan, är det inte okej en sån här kväll? Jo, det är väl det. Men, men jag tänker också att vi kanske skulle börja runda av. Eller? Men ska vi inkludera resten av bussen när vi tar avsked av det? det kan vi göra. För vi ska väl göra som vi brukar göra när vi nämligen då, säger tack för oss och Hey Sport! Hey Yah Hey Yah Hey Yah Hey Yah Hey Yah Hey Hey Hey